Розділ дев'ятий. Інтерлюдія. Їхнє життя тут здалося потім Харленові справжньою ідилією. За ті біотижні відбулося стільки подій, вони так змішалися і переплились у його пам'яті, що йому здавалось, ніби цей період тривав набагато довше, ніж було насправді. А втім, єдиною ідилією були години, проведені разом із Нойс. Вони, мов би, освітили рожевим світлом, Усі інші події. Епізод перший. Повернувшись у сектор 482 він неквапом спакував свої пожитки, переважно одяг та плівки, особливо подбавши про оправлені томи первісного журналу. Збираючись на свою постійну базу в 575 він ревно стежив, щоб бодай не забути чогось із своєї цінної колекції. Помічник вже закінчував переносити його речі до вантажної капсули, коли надійшов Фінджі. «Бачу, ви нас покидаєте!» Як завжди Фінджі непомильно добирав найбанальніших фраз. Він посміхався, майже не розтуляючи уст. Руки його були закладені за спину, а опецькуватий корпус погойдувався немов м'ячик на пухкеньких ніжках. Харлан навіть не глянув на свого начальника. Він лише сухо кивнув. так, сер. «Я доповів старшому обчислювачеві Твіселові, що ви цілком задовільно провели своє спостереження в 482-му». Харлан не міг пересилити себе, щоб подякувати Фінджі. Він промовчив. «Я поки що не доповідав про ваш напад на мене», – провадив далі Фінджі, несподівано стишивши голос. І хоча на його обличчі все ще блукала солодкава посмішка, а очі дивилися лагідно, в голосі відчувалося зловтіха. Харлан пильно глянув на нього і сказав, як собі хочете, обчислювачу. Епізод другий. Харлан знову оселився в 575-му. Невдовзі після свого повернення він зустрів твісела. Харлан просто був щасливий знову побачити цю маленьку постать із зморшкуватим личком гнома. Йому було приємно бачити навіть білий циліндрик, що димів між двома жовтуватими тютюну пальцями. «Обчислювачу?» – звернувся до нього Харлан. Твісел, що саме виходив зі свого кабінету, зупинився і кілька секунд дивився на Харлана, немов не впізнавав. Вигляд у нього був стомлений, обличчя змарніло, очі почервоніли й позападали. «О, та це ж технік Харлан!» – нарешті вигукнув він. «Ви вже закінчили свою роботу в 482-му?» «Так, сер. Реакція Твісела була дивною. Він глянув на свій годинник, що, як і всі годинники вічності, показуючи біочас, був заодно календарем, і сказав «Тепер уже недовго чекати, мій хлопчику. Вже скоро, все йде як по маслу, просто чудесно». У Харлона тьохнуло серце. Під час минулої зустрічі з Твіселом ці слова не мали б для нього ніякого значення. Але тепер Харлону здавалося, що за ними криється глибокий зміст. Твісел, мабуть, дуже вморився, інакше не говорив би так відверто. А може обчислювач вважає, нібито достатньо завуалював свою фразу і не боїться, що Харлан зрозуміє її справжній зміст? Як поживає мій учень? Харлан постарався говорити невимушено, аби в запитанні не відчувалося зв'язку з словами Твісела. Чудово, чудово, відповів обчислювач, але думки його тим часом ширяли десь далеко. Він поквапливо зробив останню затяжку, відпустив Харлена коротким кивком голови, а сам швидкою ходою попростував своєю дорогою.